mada hii inaletwa kwako na uongofu.com asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ma'an nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahi ila yawmiddin wa ba'd msikilizaji mtukufu baada ya kumshukuru Mwenyezi na kusalia mtume Muhammad sallallahu alayhi tuwe pamoja tukumshani mweili matatu katika yale ambayo ni wajibu juu yetu katika funga yetu. Hakika ya funga ya Ramadhani ni ibada ilo mno. Kwa hivyo ni juu ya Muislamu kwanza ayape umuhimu mno, umuhimu ambao ni mkubwa mno, yale ambayo ni wajibu kuyatekeleza juu ya ibada kama haya. Na miongoni mwa ambayo ni wajibu juu ya Muislamu katika funga yake, funga ambayo ni ya Ramadhani na funga yoyote ya wajibu na kwanza anubaji tani ya kasriam minal ni kule kuiweka nia ya funga tangu usiku kwa mapale inapoingia usiku basi muislamu uwe utaweka niya yako tayari kwa ajili ya funga ya kesho utofautishe funga ya faradhi funga ya wajibu na funga ya sunna ni kwamba funga ya, ya, ya wajibu funga ya faradhi kama hii ya ya ramadhani basi uilaze nia kutoka usiku kutoka Juzi uyo tembe na chochote simu yote katika usiku ni mapema na siku zaidi lakini vizuri pale wewe ukishafungua tu eh likazama basi wewe ukafutu basi wekania kwa ajili ya kesho hata kama itakuwa ni baada ya, ya ya ya kule ya kunay na haijaingia basi wewe ni kania yako ya ya kesho ya funga inayofatia Atuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahihi ameipokea imamu an-Nasa'i Mwenyezi Mungu amrehemu mallami yubayti siyam min al fala siama nahoo ambaye hakuilaza funga kutoka usiku basi yeye atakuwa asubuhi hanafunga funga hii ni funga ya faradhi funga hii ya ramadhani au funga yengine yote ambao ni ya wajibu ndugu yangu mwema lazania ya yako likuni yaume kwa ajili ya kila siku kwa, kwa, kwa mujibu wa hadithi ambayo imetangulia kwa sababu kila siku ni mustakila ni ibada ambayo iko pekee yake kila siku iko peke yake kwa hiyo fayajibu tabiit lahu Fayajibu tabiit lahu ni imekuwa ni wajibu kuilazia ile nia ile siku ambayo Inafatilizia aa, katika siku hizi ambazo nizafunga. Uilaze ilenia wa usiku. ni Uilaze ile wakati wakati usiku. Na ni nikuikusudia ya kwamba mimi kesho nitafunga funga ya, ya, ya faradhi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na hayo yote yanakuwa katika kifua chake Muislamu ndivyo alivyo tufundisha mtume wetu Muhammad SAW na hakuna mafundisho yoyote kutoka kwa Mtume Muhammad sallam ya kwamba ya labda kuna maneno ambayo watu amtu wazungumze kwa kinywa chake au Mwingine ayasome wengine wafuatilie nyuma ili hakuna kabisa sisi sahi sahihi inayoelekeza katika mafundisho kama hawanakimia ni kulelele kukusudia kwamba kesho nafunga tena funga ya faradhi kwa ajili ya Mola wangu Subhana wa Taala basi maana ya kuwekania kwa kuadiki watu na kuwafundisha mambo wasiyajua ambao hayakuthibiti katika Qur'ani wala katika Sunna hal muhimu msikilizaji mtukufu ni kufahamu kwamba katika yake ambao ambayo ni ya wajibu kuyafahamu juu ya funga yetu hiyo ya Ramadhani ni hili jambo la kulaza nia wakati wa usiku leka nia yako mapema usiku Vewe ukaosha kusudia kusudi kesho ikiwa utanana huku kusudia haliku huku libaitisha katika moyo wako basi wewe funga ya siku kama hiyo Mwenye Mungu hali zetu assalamu alaikum wa wa Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com <tipati>